Savargók a riviérán A kerekek csikorogva sinhez tapadnak. Zöggenünk, a tehervonat megáll. Féretújjuk az ajtót, és hasonfekve kémlelünk. Nyílt pálya, párás alkonyi táj, messziről színes lámpák lengenek. Ott van a város. Sehol egy fékező, a szem a jelez. A pillanat alkalmas. Gyorsan leugrálunk a szerelvényről. Akadályverseny húzalokon át, és a töltésről legorulunk az országútra. Boldogan nyújtózkodunk, ropogtatjuk az izületeinket és jó teleszívjuk magunkat friss levegővel. Mint harapságból szabadultunk volna. Tizenöt óráig döcögtünk fekve vagy gubbasztva a szerelvény padlóján, szemét és por között. Letisztogattuk magunkat, széttárt ujjainkkal hátrafésüljük a hajunkat, aztán megindulunk az alkonyban a város távoli fénye felé. Az ott nézze a Kodázul fővárosa. Akik este érkeznek meg egy idegen városba, és sajnálatos körülmények következtébe kintelenek eltekinteni attól, hogy az éjszakát fedél alatt töltsék el, azok sokféle kényelmetlenségen kívül a hatósági közegnek nem kívánatos érdeklődése elől is csak nagy ügyel, bajjal, fáradtsággal és leleménnyel térhetnek ki. Akik már sokat utaztak pénz nélkül és rendezetlen okiratokkal, azok bizonyára tapasztalták, hogy az említett közegek milyen kevés megértéssel viseltetnek az ilyen utasok iránt. Pályájuk kezdetén álló csavargók sötét mellékutcákban, esetleg hidak alatt megpróbálják átbújdokolni az éjszakát, és persze zsákmányul esnek az őrszemnek, mert egy jellegzetes helyeken kapuk alól leskelődve, kétszeres buzgalommal és körültekintéssel vadásznak az avót módszerrel operáló szegénylegényre, aki elvetemültségében odáig megy, hogy ormódon aludni szeretne a közrend ellen. Modern és gyakorlott szakemberei a felelőtlen helyváltoztatásnak aránylag biztos módszerét találták ki a veszély elhárítására. A módszer abból állt, hogy lehetőleg kerülni kell a mellékutcákat és azokat a helyeket, ahol alvási szándékot tételezhetnek fel a kevésbé jól öltözött emberekről. Évfél felé, ha néptelenedik az utca és könnyen feltűnik egy cél járkáló egyén, akkor részeget kell szimulálni. Fütyű ve, motyogva, támolyogva, bandukolni. Ha a rendőr jön, nem szabad kitérni. Az ember mosolyogva szalutál, esetleg nyakába borul a posztnak és sírva kéri, hogy éltessék együtt a köztársasági elnököt. A rendőrnek esze ágában sincs egy különben békés berugottat hatósági szigorral molesztálni. Természetesen a esti órákban ez a komédia felesleges. Ilyenkor a ember emberáradatban mindenfelől haza igyekvő munkások között úgysem fenyeget az igazoltatás veszélye. Tehát kirakatokat csodálva nyugodtan bandokolunk a Boulevard Victorin le a Lafayette Gallery bolthajlásai alatt. Kilenc óra lehet. Tisztul az utca. Kései hazasietők járása kopog a poros aszfalton. Ragyogó kirakatfények, Látványosság számba menő portálék vannak itt. Nincs a fő utcája. Nincs itt semmi, ami olcsó, semmi, ami nem a fő úri fényűzés maximuma számára készült. Egy égszerész kirakata előtt állunk, és hipnotizált szemmel bámuljuk a káprázat sziporkázást. Megbeszéljük, hogy mit vásárolnánk, ha sok pénzünk lenne. Gyuri egy jémánnyak kendőtűt vesz, én csak egy zsebórát. A járok elők ritkulnak, és egyre jobban sietnek. Nyomasztó érzés ennyire egyedül, fedél nélkül lenni, mi körülöttünk az emberek olyan tudatossággal igyekeznek haza derűs otthonukba. Egy divatáru üzlet kirakatából viaszbabák csodálkoznak ránk. Arhaikus mosolja. Gyuri kiválaszt magának egy pizsamát és egy dúsan hímzett rádióhangszórót, míg én egy világos szürke, szemmel láthatólag nagyon könnyű kalapot választok, és néhány divatos nyakkendőt. Aztán tovább megyünk és elhatározzuk, hogy utunkat a tengerparton folytatjuk, mert itt, az üzletek előtt, ha kiürül az utca, felkedhetjük a gyanakvását. Csak a műáros előtt idézünk még, hogy megállapodjunk néhány hazaviendő emléktár kérdésében, és Gyuri ellássa magát a legszükségesebb bronzleműekkel. A monako-i megállónál két üres villamos fesztegel, és kalauzok áldogálnak társalóba. Az Avenue Mogentán letérünk a plás felé, Holdas a az uram. A levegő párás és kis séhűvös. Nagyon sok csillag van. Kámfelől jön a hold, sebesen, mintha már is elkésett volna. Sohasem láttam még ilyen fehérnek tágra gyúltnak és közelének a holdat. A tenger fekete tükrén ezüstónusú tág és banálisan festői látvány, mintha csak dekoráció lenne, és pedig eléggé ügyetlenül, elnagyolt mértani arányokkal tervezve. A holdfény, a tenger és a pálmasor úgy hat, mint egy aranyszegélyű, több szimnyomásos, levelező, levelezőlap, de így természetbe kevésbé élethű. A panorámát ünnepélyes némaság üli meg, sötét hotelök, melyekben előkelő életű emberek pihennek, mozdulatlanságukkal, némaságukkal súlyosabbá teszik a szélcsendet. A hegy alatt hirtelen fordul a plázs, és mint egy varázslatra a semmiből előttünk áll a névtelen hősök emlékműve. A kirobbantott nyers barna sziklák közé aplikálva fehér kővel díszített virágos kert felett magasan áll az emlékmű. Hatalmas mauzóleum, kréta színű vékony oszlopokon nyugvó kupola. A tiszta, mélységesen halk éjszakában, hót finnyel leöntve, olyan félelmetes ez a látvány, mozdulatlan síri monumentalitásában, hogy áhítatos borzadály fog el. Megyünk tovább az alvó plázsunk. Élénk, világos és krémsárda színű hotelek mentén. Egyik oldalon a tenger, másik oldalon a pálmasor, mögötte a szállodák. A ebben különböző stílusok. A modern Bauhaus-tól a legrégibb gótikáig fő építészeti irány képviselve van itt. Legszebb talán a Negresco szálloda: Alapjától a tetejéig hófehér, csak az ablakai és az erkélyek feketék, aranyozott díszekkel. Rendőrjön. Dülöngélünk és szaggatottan vitatkozunk. A rendőr mosolyogva megfenyeget a gomibotjával, és tovább megy. A promenade de saint szemben a holdal és a tengerrel, leülünk egy padra. Mellettünk a kaszinó. A nizai kaszinó csúcsban végződő sokszínű üvegház. Belülről csillagok világítják ki. Cölöpökön épült a tengerre, és olyan, mint egyetlen óriási prizma. Ez a valőr a nizai éjszakában. A hajók előbb pillantják meg, mint a világító tornyokat, melyek messze kint, a sötét tengeren forgatják vörös és fehér reflektor fejeiket, s keringetőpásztáik másodperceknyét végigvágnak a vízfelületén. Két mély kondulást ver a harang. Sajátságos tünete az ilyen éjszakázásnak, hogy éjfél után hirtelen kitisztul az ember. Elmúlik az álmosság, az éjség, csodálatos megnyugvás szellemi és testi frissesség váltja föl az elcsigázottságot. Így ülünk egymás mellett, és nélkülözzük a cigarettát. Gyuri a holdat nézi, és alattunk a parthoz ütődő hullámok csobbanásai hallatszanak. Hirtelen egy remek autó vág el mellettünk. Nő ül a kormányánál, recskóban és hidrogén szőkén. Ő a korszerű tündérilona, aki megváltja az elvarázsolt motorszerelőt. De mennyivel valószínűtlenebb a mesebeli tündérnél ez az angyalarcú, férfikarú tünemény a volán fölött, ahogy átszágult hetvenessel a Néma éjjé plázon és elmúlik Willem Franka felé a fordulóban. Valószínűleg Monte carlo igyekezve, és nem hagy maga után más, mint egy gyorsan párolgó, átlátszó benzin felleget. Ahogy beszívom az illanó túl finom bűzt, hirtelen vér az agyamba, és melkasomat megdöngeti belülről a fiatalság. Láttad ezt a nőt? súgja Gyuri, és holdkorosan mereng utána. Láttam ezt a nőt. Ő tudja jól, hogy én láttam ezt a nőt, ezért nem is vár feleletet. Szent pillanat ez. Nőt vágyunk. 15 órás szerelvény út van mögöttünk, hajléktalanul, éhesen és kilátástalanul. Nőt vágyunk. Nem a szót úrva ösztöni értelmében, hanem mint egy vágyaink deltáját, inkább jelképesen elérhetetlen. Szagosat, szépet, amilyennek az életet szeretnénk. Olyan nagyon és annyira hiába. Az ég alacsony, hogy szinte a fejtetőnket nyomja. A csend olyan fül lett, mintha nyári zivatart várna, és a homlokomon fáj egy ér. Gyuri rángat is rábeszél, hogy jöjjek haza, mert őt kiveri miattam a felesége, de én azt hebegem, hogy mi már régen itthon vagyunk. Végigdőlök a padon, hogy ez az én ágyam, és ott, mutatok, a holdra mutatok, Ha viccéné benéz az ablakom. <gül> de milyen sápat! A rendőr átszól. Pszt! Aztán megy tovább. Sorsot húzunk, hogy eldöntsük, melyikünk aludjon, és melyikünk vírasszon, hogy rendőr esetén felkölcse a másikat. Gyurinak kedvez a szerencse. Most kezdődik a reakció. Egyedül még nehezebb elviselni a fáradtságot. Nagy erőfeszítéssel küzdök az álom ellen, és ha egy másodpercre mégis elnyom, rémül terántom szét a pillámat, de már a nyitott szem sem biztosít alvás ellen. Másodpercenként elkeveredik előttem a valóság és fantaszmagória. A hegyek összeborulnak az óceánnal. Aztán elém jön a kaszinó, és üvegtetejére ráhajtom a fejemet. Csak nagy erőfeszítéssel sikerült tisztáznom a helyzetemet a térben. A fénye megfakul a derengéstől. A plázs alatti kavicsal feltöltött parton megjelenik a halászok, és vontatják ki a hálót. Négyen húznak egy kötelet, hátrálva, amelyik a falatéri maga mögött az újra előre megy, és így lesznek mindig az utolsóból az elsők, és az elsőből az utolsók. A halászatnál. A kaszinóbosz mokingos ember dülöngél ki. Amerikai út áromkodik. Kiforgatja a zsebeit, aztán leül a járda szélére. Értéktárgyait a cilinderébe teszi, a cilindert viszont a fejére. És a szalni énekli. Rendőr jön. Gyuri permanens alvásából egy pillanat alatt átmenet nélkül hozzáfog a komédiához. A rendőr megszólítja az amerikait, aztán udvarélsen és gyengéden fogva karját, elvezeti a mediterrán hotelhöz. Lemegyünk a halászokhoz és cigarettát kérünk. Kapunk egy marék dohányt és néhány papír. Partra húzott halak evíckélő, ezüstös halmai között szorgoskodnak a halászok. Visszatértünk a plázsra. Most már nem lehet ülni, mert menthetetlenül elaludnánk. Szent Moris, Nizza külvárosa felől, csengős, csacsi és összfértaigák jönnek sorba, zöldséggel és gyümölcsel megrakodva. Olyan méla csilingelnek ezek a kis teherfogatok, mint a hajnali álmokból felzavart csacsik panasza sírdogálna a csengőkben. Az arcom hideg, mintha tükkel szurkálnák, bizsereg, elhal, és muszáj menni ilyen dermesztő tagokkal, sarkamban az üldöző renddel, pedig milyen jó lenne elnyúlni az aszfaltum és zsibbat fejemet álomra hajtani az áldott hidegkőre. A kaszinó lámpái kihúnynak. Hegy, ház, ember és ég egyforma fehér színű lesz a fénytelen szomorú megvilágításban. Egy bótos félig fölhúzza a redőt, és beveszi a kannákat. Letérünk a plázsról. Kisebb kávéház előtt regnéni nyolcasokat öntöz a járdára. Itt az ideje, hogy reggelizzünk. Egy kapuja alól felveszünk két üvegtejet, és a külön ecér kosárból a hosszú, körülbelül egy méteres fehér kenyeret vesszük magunkhoz, és táplálkozunk. Ádott francia szokás ez a tejjel és kenyérrel. Ezek az emberek nem is sejtik, hogy milyen nagy szolgálatot tesznek vele a csavargóknak. Sárga, langyos sugarat terülnek szét a pályaudvar felett emelkedő napból. A hatalmas parkban hirtelen milliárd és milliárd csepp csillóva Mennyi virág? – mondja Gyuri szomorúan. Éles csikorgással befordul a sarkon az első villamon. Piros arc, mogorva kalauzál a peronján.